Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله وبركاته Nabi حضره النبي محمد بن صفار رسول الله صلى الله عليه al ثم al اعزه وجهي وزرياتي ولاروا المسلمين المسلمات شي يقول يا كان عمودعيه كان استعين غير صراط الذين استقام الصراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضن له ومن يضنله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله واللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين wa tami'a tabe'in lahum ila yaumiddin amma ma'lum muslimin muslimat ya ni Allah alhamdulillah mari insam-sama kita merakamkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita pada malam ini sebagai para tetamu mudah-mudahan kita dapat mengibadat dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh khusyuk tawadu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa gerun, takut dan bimbang, khawatir kalau-kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ada Barangkali kekurangan, kekurangan, kelemahan, kelemahan, lompong sana, lompang sini Jadi minta Allah uh, tampunglah uh, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kita kalau tak dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tuan Payah sikit Bukan payah sikit, payah banyak Gagal mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Payah ceritanya Payah ceritanya Semayang banyak Tapi rahmat Allah tak dapat ha. Tapi biasanya kalau kuat ibadat Ikhlas Dan kita bergantung kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Allah akan kurniakan Allah akan Kurniakan kepada kita. Jangan bergantung pada amal kita. Oh, aku dah beramal banyak ni. Garantinya. Kita bergantung dengan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah. Kita boleh buat amal banyak. Alhamdulillah. Itu satu. Rahmat Allah SWT. Kurnian. Kurnian Allah SWT. Sedikit... Untuk malam ini kita lihat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun fiihima katheerun minan nas as-sihhah wal fara kita tengok kan hadis Rasulullah direngkas saja dan lain saja tapi sahabat ni cukup faham. Nah, ringkas tapi penuh pengertian. ya. dia menyuntik ke lubuk hati eh seseorang insan yang ingin kepada eh irsyad atau ingin kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dan pimpinan tunjuk ajar daripada ayam bagi nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pendek pendek baca kadang-kadang baca pendek nah nah bismillahirrahmanirrahim tak panjang pendek ya eh nak pendekkan lagi bismillah nak pendek lagi dah pendek dah tu bismillahirrahmanirrahim tu pendeklah tu ayat yang pendek nah pendek lagi adalah, ada tak pada bismillah Kenapa nak pendek? Ya, itu diajar dalam Quran Bismillahirrahmanirrahim. Saya ha? itu buat. Amalkan Bismillah. Nak tidur baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ha? Aduh, gangguan syaitan banyak sangat waktu tidur ni. Sampai pukul 7 pagi pun terlena lagi. Ha? Ya, baca. Baca kalau wallah tu tiga kali. Oh, baca tiga kali. Kul wallah ya. Eh? Wow. Baca doa untuk sekalian muslimin muslimat. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Allahumma ghafir muslimin wal muslimat. Ya yeah? macam imam dekat atas mimbar baca Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat. Wow. Banyakkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Eh? Oh. Lagi apa lagi eh. Banyakkan selawat Tak eh. Lepas tu terus saja Sehingga ter terlena eh. Eh. Ha. Jangan tidur dalam keadaan hayalan eh? Hayal ha. Besok nak masak apa ni ha. Tahu ni apa projek pulak ni Sebelum tidur, itu yang payah tidur dulu. Itu yang payah tidur dulu. Masuk tidur awal, mana mau tidur umur 60 lah. Pukul 9 dah tidur lah. Lepas tu jumpa doktor, susah nak tidur. Alhamdulillah susah nak tidur kan. Boleh kian mulai, boleh kena salat malam. Kerja kita itu kerjanya. Jangan buang masa dengan tidur. Tak mau tidur. Tak payah tidur. Jangan buang masa tidur. Ini masalah sebab kita mengantuk. Tidur. Berilah hak mata tu. Dia dah mengantuk. Tidurlah. Nah, rasa segar. Bangunlah. Baca Quran apa semua. Nah. Hmm. <tuh> jadi uh, rugilah rugi kita buang begitu saja peluang yang Allah Ta'ala bagi itu tak bagi tidur kan susah nak tidur tak payah tidur pergi ambil uzu baca Quran sampai dia terlena terlainan senang-senang je susah tidur ni baca Quran dia tidur <tid> tak baca Quran susah nak tidur baca Quran ke baca kitab ke ha? Ha, dia mula ha, sekejap lagi ke tepi kau aku nak tidur ha, mudah tidur kan. Eh? mudrad itu jadi Imam Abbas radhiyallahu anhumah katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbun فيهما كثير من الناس افصحه والفراغ dia kata Rasulullah sallallahu alaihi bagi tahu eh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis eh, ada dua macam nikmat yang selalu disiasiakan oleh sebahagian besar. Kebanyakan manusia. Tak sedarkah? Kathirun min anas. Banyak kebanyakan di kalangan manusia. Anas. Anas ni manusia Insan, manusia, nisyan ha, Nisyan manusia itu sifat dia perlupa Nas ha, Nasia ha, Waletensa Jangan kamu lupa Insan, nisyan Sifat manusia, nas ha, Perlupa ini Jadi kebanyakan manusia ini ada dua perkara Nekmat yang dia Lupa, dia abaikan, dia lepas begitu saja dan dia zalim terhadap kedua-dua ni'mat itulah. Jadi eh, Nabi kata itu satu ni'mat. Eh, apa dia? Masa lapang. Eh, itu satu ni'mat. Masa? Masa lapang itu satu ni'mat. Eh, dan eh, kesihatan. As-sihah. Itu satu nikmat, ya. nikmat sehat, nikmat ke lapangan, masa selalu manusia membiarkan begitu sahaja, tanpa dia menggunakan nikmat itu sepenuhnya. Ya. Sehat ini orang orang tak tahu, dia. sehat dia, dia tak tahu sehat itu satu nikmat. Bila dia demam satu hari ya baru dia tahu, ya, Allahu akam. Ya, baru dia tahu oh, semalam sihat. Semalam sihat itu buat apa? Ya, Makbul ya, Kita kita menggunakan kalimah zalim lah. Ya, kita menzalimi. Ni'mat itu mana Banyak kali kita mengkhianati ni'mat itu yeah. ini, ini, ini. Sehingga kita tertipu Dengan keadaan sihat kita yeah. Dalam hadis lain disebut Sihat kamu sebelum sakit uh, kadang orang tak sadar masa sihat Bila sakit baru sadar Oh, Sebenarnya aku dah lama sehat Sudah 60 tahun sehat Bila hari ini terpaksa bertongkat Bagaimana aku tahu punya 60 tahun aku tak sadar Ni'mat Allah Ta'ala cukup besar Itu jangan sampai Sehingga kita menolak Bahawa kita telah menerima ni'mat Allah Subhanahu SWT Dah 60 tahun Dah 60 tahun Haa saya 54 tahun ha, itu dah terbuka pula dia punya rahsia pula 54 tahun 54 tahun sehat siapa yang nak eh, menceritakan menyedarkan bahawa kau 54 tahun sehat baru sekali sakit ha, dah bising itu pun tak sedar yang 50 tahun sehat itu tidak ada dalam ni, tidak ada dalam ini. Tidak mensyukuri kesihatan bebas ke mana-mana. Sarik, Magri dan sebagainya bekerja cari rezeki kalau sihat. Adakah kita mengangkat tangan alhamdulillah. Wah, hari ini sihat. Alhamdulillah 50 tahun dulu sihat. Hari ini aku dah dapat kumpul harta, sihat punya hal ni, dapat bekerja, dapat mempertingkatkan kerjaya dan sebagainya, dapat mengumpulkan itu ini. Kalau aku tak sihat, terlanta, anak ciduh saja. Dah, apa jadi? Jadi ke mana perginya? Alhamdulillah. Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi jarang orang yang uh, mengira dari hari ke hari dari saat ke saat dari detik ke detik dari hari ke hari minggu ke minggu bulan ke bulan tahun dekat dan sebagainya sampailah dia tua dia sihat jarang orang kira nikmat itu kalau kira pun memang tak kiralah tapi salah satu daripadanya Nyaat yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita biar tak kira, biar tak kira. Eh? Eh, kita buka uh, macam kita buka uh, pipe, pipe air kat rumah kita, tu, eh? kita buka pipe air kat rumah kita buka kita tak ada kira tak, ada kira tak? Bapa bapa itu tu? Gosok gigi apa semua Buka pum Macam air terjun eh? Ada kira berbeli tak? Nah, itu nekmat yang kita tak kira Kita tak terkira bahawa itu nekmat Bila tidak ada air Dapat segelas pun cukuplah baru, baru kita merasai Dapat segelas pun cukuplah Macam itu Terbiar begitu saja Bukan zalim namanya tu, Membiarkan nekmat itu mengalir Buang begitu sahaja ya? Bawa pesin jangan Ayah, Air bawa pesin jangan ya? Satu saat sehat itu berapa nilai dia Satu saat Satu saat Satu jam Tak dapat kira Satu hari Waduh. Oh, Ini tak lepak kerja sebab apa? Batuk ni nak kena pergi klinik. Ha baru dia kira. Meh. Lima kali batuk tak mau berhenti. Ha eh? baru kelam kabut eh? Kalau tidak dia tak kira. Lepas dia celik mata sampai pejam mata satu hari, 24 jam dia tak kira kesihatan dia tu berapa nilai dan berapa pengisiannya. Ha berapa masih yang terbiar dilepaskan lepaskan begitu saja itu magbun tertipu dia tertipu dia sehingga masuk syurga pun ya Allah menyesal lagi menyesal lagi sehingga masuk syurga menyesal sebab apa is aku orang yang paling sehat aku orang yang paling sehat tapi, tak ada upaya juga. Nak beribadat lebih, nak bekerja lebih, nak buat kebajikan lebih. Tak ada. Sehat. Sehingga kan, Rasulullah SAW menaik taraf. meninggi, Meninggikan. Meninggikan amalan sadaqah itu, dia punya, derajat amalan sadaqah itu tinggi ketika sehat. Ketika sehat. Sadaqah ketika Sihat itu Afdal dia kata Ketika kita sihat Oh iya apa Biasanya Sakit dengan sihat Sedekah je lah Ketika sihat Kita bersedekah Itu Afdal Nampaknya Artinya Itu kaitan Sebab apa Bila kita sihat Sukar kita mana jarang Orang nak nilai Nilai kesihatan, itu, satu, satu nilai kesihatan itu sebagai satu nikmat nilai kesihatan itu sebagai satu nikmat wa in ta'uddu ni'amallahi la tuhsuha kita kira nikmat ke apa-apa kalau kita nikmat sehat itu artinya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tak cukup 33 kali selepas solat alhamdulillah tak cukup kita akan tambah lagi dengan amalan-amalan perbuatan-perbuatan kebajikan-kebajikan yang lain kerana apa satu hari Sehat itu tinggi nilainya nilai tinggi itu yang sedekah banyak bangun bagi serakah dulu. Uh, walaupun seringgit. Walaupun seringgit. Kalau tuntutan bagi seringgit sehari setahun berapa eh? Berapa? Seringgit sehari. Ya? Seringgit tak payah minum teh begitu eh, seringgit. <laughs> teh seringgit digai, eh? teh tariklah. Ha. Kalau teh O oh, seringgit meh bawa ah, RM1 pun hari-hari hmm. sebelum semayang subuh sebelum sembahyang subuh RM1 nah 1 tahun 365 Rp. 365 RM1 woi banyak 365 RM1 ni lah sebab aku sehat ni, aku boleh bangun ni. Alah, seinggit Tak apalah. Seringgit mendahului satu juta. Seringgit mendahului. Telah mendahului satu juta. Oh, sorry. Uh, Mananya... Tak kena gaya yang yang yang yang serakah sering itu masuk syurga dulu daripada orang yang bagi satu juta. <laughs> kita ada dua ringgit dalam poket kita bagi satu ringgit. Kan? maknanya lima puluh peratus. Kita ada satu ringgit, kita ada satu ringgit kita bagi lima puluh sen. Maknanya lima puluh. Orang ada satu, satu juta Dia bagi sepuluh ringgit Berapa peratus? Eh? Se sepuluh ringgit lebih banyak daripada seinggit Kita bagi seringgit Kerana kita ada dua ringgit Kita bagi seringgit Tapi seringgit itu nilainya Lima puluh Orang ada satu juta Dia bagi sepuluh ringgit Sepuluh ringgit berapa peratus? Daripada juta. Eh? Hmm, tak nak kira. Macam mana jadi jutawan ni? Eh? Belum jutawan kira tak boleh lah. Kalau dah jutawan langsung tak boleh kira. Lah. 10, 10 ringgit. Ah, itu. Sebab itu 1 ringgit dengan 10 ringgit itu. Mendalui 1 ringgit. Sebab dia ikhlas bagi itu 50% daripada apa yang dia ada. Wah. Al-Bakar al Asyid, bagi semua sekali Mana RM2 Omar separuh nah, 50% Mana kira Berapa kau ada Berapa kau ada Kau gaji RM10 satu hari Nah Dia RM500 satu hari Dia RM3 juta satu hari <laughs> Pulangan Bisnes dan sebagainya jadi ikut, ikut maknanya rupanya dia ikut, keikhlasan tu dia ikut. Dia mengikut Nah, apa yang kita punya. Nah, baik nilai kesihatan, kita nak nilai berapa kesihatan. Tak ternilai. Bila dah sakit, terlantar, orang dah suap, semua segala-galanya, barulah. Rupanya 50 tahun aku sihat. Tapi tak pernah khusyuk Tak pernah tawadong eh? Tak pernah bertakbir Tak pernah rukuk Tak pernah sujud eh? Bila meringkuk macam itu bawa kita tengok oh rugi Artinya kita membiarkan Kesehatan itu Kita ditipu oleh Keadaan itu Padahal itu satu nikmat. Itu satu-satu ni'mat yang mudah tertipu manusia. Tertipu manusia. Eh? Sebab itu dia menyesal. Eh, menyesal. Menyesal. Eh, kalau tak menyesal juga tak tahu. Eh, dah sakit, masuk hospital tak menyesal lagi. Oh, berat lah tu. Tak semayang lagi tu. Oh kenapa tak semayang hmm masa sihat pun tak semayang masa sakit pula nak semayang dia kata susah payah pula nak semayang masa sakit ni masa aku sehat, aku tak semayang ya eh yeah. uh, cuba tuan-tuan pergi uh, buat rombongan daripada surau ni pergi ke hospital uh, sebulan sekali ke nak kerap lagi seminggu sekali ke pergi tengok uh, buat lawatan apa apa nasihat takkan kita nak bawa buah tangan saja Uh, dah semayang ke belum, Pakcik? Eh? Macam mana kesihatan hari ini? tak semayang ke? Uh, boleh ambil waktu ke? Hmm. Dia kata dah seminggu dah tak semayang. Bukan seminggu, lima puluh tahun dah tak semayang. Eh. Dan duduk sini berapa lama dah? Dah seminggu dah. Seminggu ni semayang tak? Bukan seminggu tak semayang. Lima puluh tahun dah tak semayang. Sekarang tak semayang, sehat pun tak semayang Ini pula sakit kita, buat apa orang tak semayang Kan jawab tu jawab memang orang jawab Jawab orang tak semayang Dan ni rasa tak ada apa-apa Itu peranan kita Orang, -orang, orang sakit ni Bawa air sebotol ni, ni air asin ni Air asin ni Tak oh kalau pergi ke hospital tu, dia akan jumpa orang-orang yang beragama lain. Orang yang beragama lain, dia pergi ke meja, dia pergi ke apa, katil tu, nama apa? Dia tanya. Dia pergi tengok nama apa. Dia, orang pun bagi nama, dia pun tulis. Dia tulis nama. Saya kata, nak buat apa ni? Nak balik, nak semayang. <laughs> Dia nak balik nama tu. Dia tak kira orang Melayu, orang Cina, orang India. Dia, dia ambil nama nak buat apa ni? Mau, nak nama balik. Nanti kita nak buat semayang. Bagi sehat. Ha, yeah. Jadi kalau kita pergi tu. Tak ambil nama pun. Kita bawa air asin ni. Eh, Ini air Orang Melayu dia tahu sangat air asin ni walaupun dia tak semayang. ni orang Melayu. Walaupun dia tak semayang dia tahu air asin tu. Ayat Yasin tak kena gaya, sihat ke mati cepat. <laughs> ha. Nak minum ke tak ni? Ini nak sihat minum insya-Allah ini ayat Yasin jampo doa. Ini hari ini ayat poskara ni ada plot 30 juzuk. Hafiz-hafiz nak Hafiz baca ni. Walaupun sikit, bawa ni 30 juzuk dibaca oleh al-hafiz semuanya termasuk Yasin ni. Insya-Allah berkat. Kita Kitaubat dengan ayat Allah. Ha. minum sama ada Cepat baik ataupun cepat mati. Jadi orang tak sembayang pun dia. Nak minum ke tidak ni. Tak kena gaya kan cepat mati pula aku. Jadi kan? itu. Eh? Kesihatan. Carilah dalam hadis-hadis yang lain. Banyak ayat Quran dan sebagainya. Yang mengisyaratkan begitu. Maksudnya dia nak bagi tahu. Itu adalah dalam kawalan Allah subhanahu wa ta'ala Patut kamu bersyukur Kita nak jaga betul Doktor pun sakit oh. Doktor pun sakit Macam mana kita nak jaga kesihatan? Macam mana kita nak jaga kesihatan? Doktor pun sakit jantung Tiga kali bedah lah. Tapi tak mati lagi lah nah, Mungkin dia specialist Mana-mana kan Dia yeah. Bagi eh? walaupun doktor. Eh? Walaupun. Doktor. Jadi, kita pakar apa pun, kita tak boleh nak kawal sendiri. Kita tak kawal. Tubuh badan kita harap. Eh? Boleh kita kawal. Tiba-tiba oh. jantung berhenti. Dia kata jantung saya ni berhenti. Ya. Uh, sekejap je. Tapi, oh, pensan. Betul. Nah. Beberapa saat berhenti. Doktor kata jantung saya telah berhenti. Wah, sebab tu saya pensan. Ada orang tua, Dekat gak, gak keramat Ini ini dah dah masuk bateri ni. <guluh> bateri, buh bateri nih. Doktor dijaga kesihatan. pakai-pakai permakanan dia jaga kesehatan, tapi dia sakit juga. Biasa kejigar. Intinya sehat itu mutlanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak segenggam nasi yang kita campak masuk dalam mulut. Kenyang. Alhamdulillah. Apa jadi pada benda itu, kita tak tahu. Bukan kita tahu. Semua sistem dalam itu dikawal oleh Allah Subhanahu SWT. Dia nak jadi gula lebih. Nak jadi gula kurang. Lemak lebih. Sebab kita lantak apa semua. Baca tu sistem piramid. Makanan apa semua pada uh, Kementerian Kesihatan, keluar poster dan sebagainya Semua yang baca terbeliak mata Baca ada uh, Sehari je buatnya Kita tak mampu mengawal eh? Tekanan darah tak mampu nak kawal eh? Cuma eh, Apa ni pressure Paksa sahaja uh, Nak kawal ke mana Tak mampu dia eh? Nah, itu denyutan jantung, nadi, apa semua perjalanan sistem dalam itu semua di Islam kata dia itu adalah um, satu uh, uh, perbuatan di luar kawalan manusia Siapa boleh kawal? Tak boleh Dia nak denyut uh, jantung 70 kali, 80 kali sesaat itu di luar di luar. Ha. Kalau kita nak suruh dia berhenti pun tak boleh, nak suruh dia laju pun tak boleh. Nak, tak tahu macam mana. Ha, itu. Semuanya kawalan semua itu itu. Itu semua unsur-unsur kesihatan. Ha. Kaji. Ha. Jadi bila kait dengan kesehatan itu, saya nak tarik kepada kalimah sihat itu maknanya organ-organ uh, apa nama ni? Apa saja Alat, eh, buah pinggang, ke jantung, ke paru-paru, kalimba, semua hati kita semuanya berfungsi itu memang Allah Subhanahu Wa Taala punya. Allah Subhanahu Wa Taala punya itu dia buat tu. Nah, eh, itu kena gaji balik eh, Dari segi kejadian manusia lah. Eh? Macam mana benda-benda itu boleh terjadi? Eh, terjadi begitu saja tengoh daripada apa nama ni persenyawaan ya eh, notofa jadi seketul sebuku darah kan eh, eh, sebuku darah tu. macam mana dia boleh jadi bentuk orang ni acuan kok mana dalam tu ada tulang, ada jantung, ada buah pinggang, ada semua sampai sempurna sembilan bulan sepuluh hari jadi terus dilancarkan. Min Aisyahin Khalqah min Nutfa Khalqahu fakdara summa sabila yasara dilancarkan sempurna daripada setitis mani min ma indafiq min aslubi wat taraib Allah itu semua disebut manusia kata yes aku tak boleh lawan dan tak kenyataan-kenyataan dalam Quran itu semuanya betul tak percaya tengok ha, dalam buku sains dalam sains hayat ke sains apa dah yeah. ya yeah. Betul sistemnya, sehat organnya, enzimnya dan sebagainya. Apa benda lagi? Tak. <tuk> Jalan. Sehatlah. Tiba-tiba saja cek Tiga serangkai. <tuk> Umur berapa? 70. 70. Padan ah, 70 Ingat umur 10 tahun Kalau 10 tahun tu heran juga aku Tiga serangkai Yang kena umur 9 tahun 9 tahun kunci manis Awak anak siapa? Anak doktor ini Eh anak doktor 9 tahun Pasal ni kunci manis Eh, hey, di manis Eh, hey, bapak ada ke di manis ke? Tak ada Kenapa? Macam mana kau boleh kena di manis 9 tahun? Tak terkawal, Tak terkawal Kesihatan oh, Makan fibernya Makan proteinnya Makan vitaminnya Vitamin Cnya vitamin Uh, apa tu uh, apa yang cocok-cocok bagi muda tu huh? botok uh, nak kemuda, tu cengkam gerik lebih cengkam, cengkam. tayar dah lama lah tayar lama tukar tayar tukar tayar dah itu je kalau kereta lah. Kereta nak macam mana lah. Uh, maintain je lah. Itu cerita kesihatan itu, tu. Rupanya sihat. Nak cerita pasal sihat ni. Cerita sampai habis tu. Sampai kita jumpa tu siapa dia punya. Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Baru tu. Mana ada orang jual buah pingam. Adalah kat China. Ada kawan nak jualin. Cari buah pinggang. Kawan tu tak mati hidup tak tahu jual tu. Dia jual buah pinggang. Dia jualnya hati apa tu. Eh? Empadu. Apa. Wah, jantung. Itu semua mana manusia boleh buat tak ada. Susah. Darah. Mana boleh buat darah tu. Terpaksa derma. Derma. Derma. Derma. Ha. Ada siapa yang wasiat Nak derma mata ke buah pinggang ke Ada ada ku ada sini ha. Wasiat bila saya mati Saya nak derma kan mata saya ha. Bila saya mati saya nak derma kan buah pinggang saya Bila saya mati Nak, nak derma kan jantung Ada ha. Bagus ya. Derma lah Jangan jual derma. Ha. Bagi Kita dah mati lah ya. Kalau kita tak terima pun masuk dalam habis eh, uh, tu habis je ke? Itu orang dulu kata tak boleh, mana boleh orang mati, bedah-bedah lah sebagainya. Dan itu post-mortem. Post-mortem orang bedah. Hmm. Jangan kita cincang eh, mayat itu menyeksa dia, hina dia, seksa dia. Tapi post untuk mencari sesuatu jawapan ah ha, kalau tidak nanti macam-macam uh, masalah ya yeah, yeah. bukan saja-saja bukan saja-saja nak beradendam dan sebagainya pada uh, mayat tu ditau pola uh, cuba menghormati jenazah tu jangan uh, dipotong sana potong sini tidak lah. uh, tapi kalau siasatan lanjut perlu dia ni mati kena tumbuk kah? mati sakit jantung kan kepakaran itu kepakaran itu sebab adalah tu ha adalah ni kerjanya suami dia tu sebab suami dia beli insurans besar nah ni kerja dalam dalam kolam kolam renang tu nah panggil polis oh mati lemas mati lemas nak postmortem atau tak mau postmortem lah dia memang dah uzur dia mati lemas apa postmortem ah ha? tak ada tapi report buat postmortem tak ada apa-apa mati lemas tu hmm. punya isteri buat kerja nak sus nak tunggu lambat sangat mati ada <laughs> cekik sama, sama macam mana baru campak dalam kolam ah ha. postmortem boleh kesan dia mati dalam kolam kah? Dia mati atas darat. Dikuburkan. Waris dia tak puas hati. Uh, Mereka dia berbau lah. Berbau. Berbau ini bukan orang Islam lah. Ini cerita orang. Orang bukan Islam lah. Waris yang belah laki ini tak puas hati. Uh, Takkan dia ni terjun kolam. Uh, pos mata buat belum. belum? Dah. Padahal tak buat. Uh, tak buat Dia yeah, guna kamar-kamar Bongkar balik kubur Buat postmortem Nyata tak buat yeah. Postmortem balik Paru-paru tidak ada apa Postmortem paru-paru Kalau orang tu mati lemas mesti air dalam paru-paru kalau baru-baru tidak ada apa-apa, tak ada kesan yang ini mati lemas. Ha, ada kesan kena pukul. Ha, ini siasatnya. Siasat, rupanya ah, isteri dia. Ha, ini, ini benda-nya. Ha, ini benda-nya kalau dah banyak duit sangat. Isteri pun tak percaya. Ha, dia pukulnya. Bagi cepat mati, dah pakat dengan siapa, tak tahu. Hmm. Ha, itu kajian-kajian kesihatan dan sebagainya susuk tubuh badan manusia ini sebab-musababnya kejadian-kejadian ini rupanya ilmu-ilmu ini, ini ilmu boleh bawa kepada suatu kebenaran dan keadilan keadilan. sebab itu Allah Ta'ala banyak dalam Al-Quran supaya memintahkan kita supaya uh, berfikir tentang kejadian-kejadian itu dan yeah. Weytufakaruna fi khalqi sammawati wal-ar. Orang yang bijaksana Ulul albab ini Selain daripada amalannya banyak berzikir, dia sentiasa berfikir tentang kejadian langit dan bumi, ha. kejadian langit dan bumi dan isi langit dan bumi. Jadi kita hari kita masuk bumi ya, lah. masuk unsur bumi. Dia kaji itu. Untuk faedah manusia Untuk faedah seluruh alam Untuk akhirnya Mensyukuri ni'mat Termasuklah Ni'mat kesihatan Ini kira-kira kita rumput-rumput ni, Kita kadang-kadang pijak-pijak begitu saja Kita tahu rumput-rumput ini Unsur-unsur kesihatan tubuh badan Rumput Yang kita pijak-pijak itu ni. Tak berlulipun, masa kita sehat ya, Tak ada nilai apa, rumput, lalang pun semua tu, ada apa? Hmm, tak berlulipun Sebab apa, bila batuk, ya, pergi farmasi Bila demam, farmasi Sakit, farmasi ya, Tapi yang dulu tengok Kita pijak, kita lanyak dan sebagainya uh, Saya, saya uh, bila anak saya sakit uh, Bila anak saya sakit Sakit bahaya Pergi Dah hospital apa semua Akhirnya Pergi jumpa kawan Cerita ni ni ni oh, Tak apa lah Dia pun turun ke rumah depan rumah dia Banyak rumput-rumput Rumput-rumput Kita tengok rumput tak ada apa-apa Dia tarik satu Satu satu Satu depan rumah dia Rumput ni kecil ya Ya, itu pokok ni Dia kata ini eh, pokok apa ni Dia tanya Saya mana tahu ni Saya bukan ahli dia Ini pokok apa ni Dia tahu Ini pokok dokong anak <tuh> Siapa tahu pokok dokong anak Tahu Pokok dokong anak Tapi ni tak nampak macam dokong pun Nama dia pokok dokong anak ni Ni buat macam mana ni uh, Blender campur dengan uh, susu kambing bagi minum hmm. bagi minum dia ada jampi-jampi baca-baca sikit Itu lah. hmm. untuk, untuk apa nama ni ubat penyakit leukemia penyakit leukemia ni um, darah putih tu berlebih dia makan habis darah merah terpaksa tambah darah hari-hari tambah darah, Hari -hari tambah darah. Oh, saya pun pening mana nak cari darah ni tak apa tu kerja hospital masuk darah dua anak saya tu yang nombor empat Alhamdulillah dengan pertolongan Allah ni'mat Allah hospital Minum itu, makan ni cara kampung dan sebagainya uh, Sekarang ni dah mumtas <laughs> uh, Stam Jadi uh, tuan Muslimin-Muslimat Begitu juga nikmat um, uh, eh? ni'mat, ni'mat Kelapangan masa Kita pun hairan ya Kelapangan masa itu nikmat ni'mat Ni'mat kelapangan masa ni Eh, ada orang 24 jam tak cukup Tak cukup eh, Tambah sampai 28 jam Ataupun 48 jam Tak cukup Satu hari Saya ketiga hari, tiga malam tak tidur ah, ah. Tak tidur, siang malam tak tidur eh, Apa dia buat? Tidak ada kelapangan, tidak ada masa dan sebagainya. Ada orang banyak kerja. Dan kerjanya berkesan. Tak banyak masa pakai pun. Berkesan. Eh? Hidupnya. Eh? Boleh ibadat, boleh buat itu, boleh buat ini, boleh cari rezeki dan sebagainya. Eh? Masa penuh. Teratur. Teratur. Teratur. Eh? Walaupun inner insan ada fi khusyuk, jadi. Nah ini semua mendapat perhatian dan penekanan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah akhir-akhir zaman, akhir-akhir zaman manusia dengan masa ni memang dah tak teratur. Masa, musim, Ialah. masa itu berkaitan dengan musim. Musim pun kadang-kadang, musim tu kadang-kadang dah tak tentu arah juga. Musim. Untuk untuk diperlihatkan kepada manusia bahawa manusia sudah tidak teratur masanya. Walaupun sistem tetap eh, seperti dulu juga. Uh, tapi musim ini, uh, tengok musim. Kadang-kadang musim buah ini, ini tak ada musim. Oh, musim hujan, tak ada musim musim panas, ada musim musim hujan, tak habis-habis hujan, mana musim hujan ni, musim panas musim buah-buahan, ada je buah mana bermusim, tak bermusim manusia bermusim kadang-kadang tapi dengan masa dia tidak berurus dan dia tidak mensyukuri nikmat masa sehingga dia buang begitu saja. Dia zalim kepada masa yang dikurniakan oleh Allah SWT. Masa itu, tegasnya, ialah umurnya itu. Masa yang diberikan oleh Allah untuk dia adalah perjalanan umurnya habis. Macam gulali. Tahu gulali? <tahu gulali tau. <laughs> gula ni tahu. Eh? Oh. Ha? biasanya Hindu duk kayuh basikal tu. <laughs> dia pusing-pusing Jadi uh, warna merah, putih, hijau, biru, kembang, gula atau so buh orang plastik tu. Pak ha, tu uh, cuba buka plastik tu, biarkan dia kena angin, kena cahaya, kena apa semua dia akan kecut balik. Begitulah eh? Begitulah Kalau tidak diproses Dia tak kembang benda tu Dia kena pusing Dah jadi begitu dah dapat macam tu Kita pajak teng tengah angin semua tu Kita biarkan Habis begitu saja Tidak dapat dimanfaatkan Kerana kecuk Jadi macam Cili api Itulah umur Itulah masa lapang Itulah jam, saat, minit kita yang kita biarkan begitu, habis. Tidak ada kecemerlangan. Apa dapat? Apa dapat? Habis. Ya? Akhirnya macam tadilah. Sampai macam sihat tadi. Uh, Dah sibuk sangatlah. Baik. Uh itu mari masalah ini masalah anda tak selesai ini ni tak selesai dan sebagainya semuanya bertumpuk, semuanya terhimpun dalam satu masa yang kita sebut oh terlalu sibuklah wah kita terlampau sibuklah kenapa ni sibuklah. sibuklah tak sempatlah ah tak sempat hari-hari sibuklah tak sempatlah sibuk itu sibuk ini apa sebut? Tak ada masalah apa, Orang lain dah. Orang lain tu miskin. Aku orang kaya. Nak tidur tak sempat. Itu berlaku. Bila manusia dah duduk dalam dunia penghujung penghujung umur. Dunia ni, rupanya manusia tu dah makin tak mampu nak, nak berfikir apa yang Sebenarnya ha, Matlamat yang nak dicapai Dalam kehidupan manusia Sebagai hamba Allah Sehingga kan 24 jam itu Sudah tidak ada apa-apa Tak sempat nak buat apa-apa lah. Tak sempat nak buat apa-apa Tak sempat nak diatur apa-apa lah. 24 jam itu tak ada Dulu Allah Orang dulu eh, sehat Segar, kerja dan sebagainya Masa lapang ada, ada saja masa Ada masa ha. Orang dulu ada masa, banyak lah. banyak masa ha. Banyak masa lapang ha. Sebab itu uh, Daripada pagi sampai tengah hari Duduk kedai kopi, takde masalah <laughs> Main dam, main haji dan sebagainya Main, eh, apa lagi Haa Kopi 5-6 jawan tu untuk, untuk satu ni. ni. Oh banyak masa. Sekarang ni orang tak ada masa. Tak cukup masa. Tapi lebih kurang je. Orang kata tak ada masa dengan tak cukup masa tu. Sama. Kenapa? Kerana dia tidak mensyukuri nikmat masa. Eh. Syukur nikmat masa. Syukur hasil daripada yang diperolehi selama satu jam umpamanya. Dia berjaya buat. Alhamdulillah dia, dia syukur Kalau dia tidak mensyukuri Apa yang terhasil itu Maksudnya dia tak mensyukuri Niakman masa Kurnian Allah SWT Maka masa tidak akan datang Masa lapang Dia tak ada masalah. Masa lapang ada Tapi tidak ada masa Dia ada masa lapang e, Takkanlah seminggu sekali pun Tak ada masa oh, no. Susah sangat Kenapa dia saja yang merasa susah ter Terhadap masa Orang lain tak ada apa-apa Boleh saja duduk satu jam Boleh saja duduk satu jam ke Kedua jam dengar ya. Duduk dalam ceramah ke forum ke dan sebagainya Kenapa dia seorang tak boleh uh, Itu kembali kepada uh, Sikap kita Adakah kita seorang yang Memang Eh, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak itu yang disebut dalam Quran wala in syakartum la in kafartum in azabi lasyadid kau tak mau terima nikmat Allah taala azab Allah taala eh, tak mau terima itu nikmat Allah Subhanahu wa taala masa itu satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kau terima ataupun tidak Oh, tak ada lah, tak ada masa. Jaga azab Allah subhanahuwataala itu amat pedih, sedih. Nee, eh, bila pedih itu maknanya itu pembalasan Allah Taala. Nee, eh? eh, bukan sekarang pedih. Sekarang boleh diatasi barangkali dengan bijaksana kita, tapi pedih. Eh, di akhir-akhir Hayat kita pedih ketika Kita bertemu dengan Allah SWT Azab yang kita rasa itu Tidak boleh diatasi Dengan bijaksana kita eh? Dengan kekuatan kita Dengan tabiat kita Dengan keistimewaan yang ada sekarang Kunin Allah SWT Tak dapat diatasi Pedih itu Kerana akhirat itu memerlukan kepada Apa yang sekarang kita lakukan. Jadi maknanya rangkaian, rantaian hubungan antara sekarang dan unsur-unsurnya itu dia akan terbawa dan dipaksa bawa sampai ke akhirat dan itu akan dipersoalkan itu akan dipersoalkan kalau kita ingat lagi hadis yang saya pernah bacakan dulu empat perkara yang menjadi tanggungjawab besar kepada manusia termasuk tubuh badannya, jasadnya ilmunya nya omornya dan hartanya selesai khatu baru boleh berjalan kalau tak selesai khatu ya disebabkan itu tuan-tuan ya, sebenarnya walaupun hadis ini pendek tetapi Rasulullah kata kebanyakan manusia kathirum minan nas makna banyak tu makna lebih pada separuh hmm. Kebanyakan manusia, apa kebanyakan manusia? Lebih daripada separuh manusia kalau di sini ada lima orang bang, lima ribu um, apa ni, penduduk, dua ribu lima ratus ke atas. Yang tak tahu nikmat sihat dan masa lapang. Yang ada sekarang ni berapa peratus. Ha ada 20 30 orang 30 orang daripada 3000 berapa peratus itulah yang sikit tahu nikmat sihat dan masalah pang masalah pang yang lain yang lain tidak ada masalah pang dan tidak ada sihat yang lain itu tidak ada masalah pang dan tidak sihat Walaupun masih boleh memandu, walaupun masih boleh berjoging, walaupun masih boleh main badminton, tenis dan sebagainya. Yang tak mampu mengatur. Itu artinya tidak sehat dan tidak tahu masa lapang. Tidak sehat dan tidak ada masa lapang. Artinya menafikan kesihatan dan menafikan masa lapang. Jaga, jangan sampai bawa dalam. Akhidah, saya kita menolak Ada ni'mat itu kepada kita Yang dikurniakan oleh Allah SWT Hah. Jangan sampai begitu nah, Kalau tak faham tu, Mungkin kita kata oh, dia belum dengar lagi nah, Tapi jangan sampai Menolak dua ni'mat itu Datang daripada Allah SWT Sebab benda itu ada Dan nah, jangan kata tak ada nah, Masa lapang ada Masa ada dan sehat itu ada. Uh, kalau kita tolak, kita tak akan syukur. Dan kalau kita tidak mensyukuri, Maka Allah kata, Azab aku itu cukup pedih. Syadid. Uh, bila syadid ini Tidak ada obat, Tidak ada usaha. Uh, tidak ada tindakan yang boleh kira, mengatasi. Syadidul iqab depa kepada Allah Subhanahu Wa ha. Akhirnya manusia akan tunduk patuh kalau dia itu memang insaf Kalau tidak dia mati dalam kalam, gitu. Eh uh, wallahu aalam tuan-tuan ya. Saya bawa ke dalam sikit, ke dalam sikit. Uh, kalau kita nak cerita pasal sehat pasal masalah lapang biasa-biasa ni kat pejabat orang dah orang dah cerita. Kat jabatan Masing-masing orang akan cerita Bab sihat, kesihatan, makan vitamin B1, B12, B7 B10 dan sebagainya Apa ni? Vitamin C Makan apa, fiber itu, ini. Jangan makan banyak lemak Itu cerita pasal kesihatan Semua cerita pasal itu Kita pun boleh cerita juga Kalau kita ada baca ya? Masa lapang, masa itu, masa ini Semua pengurusan masa dekat intang tanya, Semuanya cerita pasal Pengurusan Masa tapi pengusaha masa begitu hmm. Tapi adakah dia pergi ke sana dan pergi ke sini hmm. Dia ada satu Islam tu, dia ada satu keistimewaan Yang tidak ada pada pemikiran manusia Dan tidak ada pada ajaran-ajaran yang lain hmm. Jika Kita analisa itu dia akan pergi kepada iman di sini Pada Allah SWT dan akan pergi kepada sini akan memantapkan lagi keimanan kita. Adam. Nah, dia ada kait. Dia ada kait. Sehat, ada kait dengan iman. Sakit ada kait dengan iman. apa lagi. Apa yang tak ada kaitan? Nah. Jadi wallahu alam kalau sampai sampai. Nah, kalau tak sampai nanti kita cerita lain pula. <laughs> nah, itu je kena sampai begitu. Kita cukup takut cukup takut masalah masalah apa nama ni e, ketipisan iman masyarakat e, oh, ataupun manusia di penghujung usia ataupun di penghujung usia dunia e, itu yang kitalah kitalah e, kita. Khaira Khaira ha kitalah khairu ummatin e, khairu ummah ha sebenarnya banyak dalam Hadis dalam Al-Quran ni keistimewaan kita Tapi kita tak Kita tidak uh, Membongkarnya uh, Apa pentingnya itu Sebutan-sebutan uh, uh, Masa sehat uh, Lapang apa, -apa. apa kepentingan Kita nak belajar akidah nah, Itu semuanya akan memancarkan Memancarkan, mencetuskan uh, Fikiran fi, Cara fikir Kepada ke arah men Allah Subhanahu wa taala men tauhidkan Allah Subhanahu wa taala wallahu alama qul qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh auzubillahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyarril anbiya'il mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma razzuqna alfahma wal'alma Wa alaqla wal'hakma ta'bir Rahmanlika ya Rahmanrahimin Rabbana atina fi dunya hassanah Wa fi al-akhirati hassanah Wa qina azam al-nar Wa sallallahu ala muhammadin wa ala wa ashabihi ajma'in Wa alhamdulillahi alamin Qabbalan Allahumma